Да, усміхнувся дід, онука в мене гріх ображатися. Куди там ображатися, пишатися треба. Нема питань, підхопив бобинець. Я дуже, дуже радий за Галочку. Саме таким і жити в щасті, в достатку. Дуже радий за неї. Так їй і передайте. Бобешко змахнув рукою показуючи, мабуть, у бік Києва, куди слід передати привіт. І в цю мить його вкусила бджола. Ой! Бобешко змахнув руками, і його знову вкусила бджола. Ой-ой-ой! Бобинець кинувся Бобешкові на допомогу і теж замахав руками, одганяючи від бригадира бджіл. Та кінчилося тим, що і його вкусило, і він заверещав теж. «Та не махайте руками, стійте спокійно, і вони вас не чіпатимуть», – сказав дід. Бобинець і Бобешко слухняно завмерли з перекошеними від болю обличчями, наче казковий мить-миттєвич із хлоп'ячих снів вимкнув для них час. Хлопці риготали за тином. Дід ледве стримував усмішку. «Ще мій батько казав, на пасіці не розмахуй руками. «Бджоли того не люблять, не люблять вони махунів пустотзвонів, вони люблять тих, хто мовчки працює!» Бобенець криво усміхнувся. «Ох, у вас язик!» Враз опухлий бобешко пролепитав. «Як бритва!» Дідові, мабуть, стало їх шкода. «Жала один одному повиколупуйте та сирої землі прикладіть, полегшає!» І наступного разу, пам'ятайте, то вам, Джоли, за липовий гай попередження зробили. — Та хіба то ми? вказівка ж була? — Забобешка відповів бобинець. — Роз'яснити треба було. Той, хто наказував липового нашого гаю, либонь і в очі не бачив. — Ну тепер роз'яснять, я думаю. — багатозначно зиркнув у бік бригадира бобинець. Роз'яснять тепер, нема питань, бо Бешко щось невиразно пробурмотів. Під'їхали знову дві вантажні машини з людьми. Стало ще гамірніше.